Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir, nur. In diesen Herbstferien hatten die fünf Freunde beschlossen, sich gründlich um die Felseninsel zu kümmern. Es wurde höchste Zeit, wieder einmal die Büsche zurückzuschneiden, die auf der Insel wucherten. Außerdem hatte der erste Herbststurm vor zwei Wochen schon allerlei Treibgut an den Strand gespült. Den ganzen Vormittag hatten die Kinder eifrig gearbeitet. Nun saßen sie zusammen und genossen ihre wohlverdiente Mittagspause. Es ist schon ganz schön windig geworden. Der Sommer ist vorbei. Seht euch bloß das ganze Zeug an, das durch den Sturm an den Strand gespült wurde. Da ist die Aktion Müllabfuhr angesagt. <lacht> Stimmt, der Strand sieht wirklich schlimm aus. Ann, kann ich bitte was zu trinken haben? Klar doch. Danke. Bitte. Ach du Schreck, was ist denn das? Diese Flasche sieht hier ja aus, als würde ein Flaschengeist drin wohnen. Blau mit orientalischem Muster. Ich geht, der Inhalt ist ja auch blau. Was in aller Welt ist das für ein Zeug? Eine neue Limonade. Aha. Das blaue Wunder. Habt ihr noch nie was davon gehört? Nee. Ist doch im Moment auf jeder Plakatwand zu sehen. Das blaue Wunder bringt die grauen Zellen in Schwung. Du glaubst doch wohl nicht an diesen Werbemist, Anne. Äh, ich wollte es nur mal ausprobieren. Meinst du, wir hätten es nötig? Kann jedenfalls nicht schaden, das Oberstübchen ein bisschen auf Trab zu halten. Na, dann ähm, wollen wir mal sehen. <lacht> Das ist ja eklig, Puh Teufel. Gib mir das mal. Wenn du meinst hier. Das ist ja eklig. Tatsa, gib mir auch mal bitte. Mhm. Hier. Uh, ihr mhm. habt recht, das ist widerlich. Ich doch. Ich denke, wir halten unsere grauen Zellen lieber ohne Limonade fit. Das sehe ich auch so. Zum Glück habe ich noch eine Thermosflasche mit Tee dabei. Ja, hier damit. Ja, ich hier. Ich muss diesen ekligen Geschmack loswerden. <lacht> Verständlich. Eine Wespe! Ey, sie scheint das Zeug jedenfalls zu mögen. Mach sie weg, die bitte. Schon gut, Anne. Ich hab sie gleich. Ja, ah, wo willst du denn hin? Hallo. Jedenfalls weg von der Wespe! Anne, die Wespe ist doch weg! Wonach schaust du denn da? Ich dachte, ich hätte da in den Wellen irgendwas glitzern sehen. Aber jetzt sehe ich es nicht mehr. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Nein, Ann. Da ist was. Ich sehe es auch. Das ist doch wahrscheinlich nur Treibgut, das wir aufräumen müssen. Also ich warte da jetzt nicht hin und hole das Ding raus. Ich habe mich gerade vorhin abgetrocknet. Ich auch. Aber ich habe eine Idee. Timmy! Lauf ins Wasser und hol uns das Ding. Los, los, Lauf! Na los, Timmy. <lacht> Timmy, du machst uns ganz nass. Auf damit. Du <lacht> <lacht> Alter Junge, was bringst du uns denn da? Das ist nur eine Flasche blaues Wunder. <lacht> Weg damit, Timmy. Das Zeug ist furchtbar. Hey Leute, seht mal. In der Flasche ist was drin. Klar ist da was drin. Eklige Limonade. Nein, sieh doch mal, George. Da ist ein ja irgendein Stück Papier drin. Du hast recht, Julian. Was kann das wohl sein? Wahrscheinlich eine Flaschenpost von einem Schiffbrüchigen aus der Südsee. Ja. Lasst uns den Zettel da rausholen und nachsehen. Wie kriegst du den Zettel da raus, ohne die Flasche kaputt zu machen? Ja, gar nicht. Die Flasche müssen wir schon zerdeppern. Wehe, Julian. Wenn du die Flasche kaputt machst, liegen die Scherben hier überall rum und Timmy schneidet sich die Pfoten auf. Na, daran hatte ich nicht gedacht. Timmy, hol mir mal die Plastiktüte, die da hinten am Strand liegt. auch Timmy, hol sie. Plastiktüte? Was willst du mit der Tüte ein? Ist doch klar. Die Flasche kommt da rein. Und dann nehmen wir den Spaten und hauen die Flasche in der Tüte kaputt. Hey, seit wann bist du so schlagkräftig? Tja, da standst du was. Seht ihr? Die Flasche ist kaputt. Die Scherben sind säuberlich in der Tüte und der Zettel kann vorsichtig aus der Tüte geholt werden. Das ist nicht schlecht. Und du bist spitzer. Finde ich auch. Lasst uns mal sehen, was auf dem Zettel steht. Hm. Hm. Der Zettel sieht irgendwie ziemlich alt aus. Hm. Ich werde verrückt. Was ist denn? Da steht ähm, Hilfe. Hey! Winter hat oh, mir den Zettel auf der Hand gesessen. Aber er macht ins Wasser. Schnell, wir müssen ihn holen. Ja. ja. Ähm, gut so, Timmy. Bring uns das Papier. Ja. Aber und gut gemacht, Timmy. Super, Mein Mist, der Zettel ist nass geworden. Ja, und Timmy's Spucke hat ihm auch nicht gut getan. Kannst du ihn noch lesen? Hm, ähm, es ist alles ein bisschen verwischt. Na, Hilfe, werde gefangen gehalten. Was? Verflixt. Und was heißt das hier? Lass mal sehen. Ja, ich denke, das heißt... Was? Holt mich hier raus. Ja, holt mich hier raus. Und dein Name ist da auch. Das heißt, ähm, warte mal, C-E-C-Cecil. -C ich glaub's einfach nicht. Das ist eine echte Flaschenpost. Ja. Ein Hilferuf. Vielleicht von einem Schiffbrüchigen. Ja, das kann Wer weiß, wann der schon abgeschickt wurde. Das Papier sieht jedenfalls alt aus. Aber die Flasche nicht. Diese Flasche ist ganz eindeutig aus der Limonadenfabrik aus New Haven. Ja, du hast recht, George. Die Limonadenfabrik gibt's, glaube ich, noch nicht so lange. Genau, die hat erst letztes Jahr aufgemacht. Und das blaue Wunder ist ein nagelneues Produkt und das wird erst seit kurzer Zeit verkauft. Ja, das heißt also, der Hilferuf muss ziemlich neu sein. Da müssen wir dem Absender unbedingt helfen. Ja, natürlich. Bin ich auch aber wie sollen wir rauskriegen, wo die Flasche herkam? Ja, stimmt, die Flasche könnte von überall herkommen. Mhm. Ja. Wie wär's, wenn wir den alten Captain Higgins fragen? Der ist doch früher auf allen Weltmeeren unterwegs gewesen. Gute Idee. Stimmt, und der versteht eine Menge von Wind und Strömung und so. Und ich habe ihn vorhin im Hafen an seinem Boot basteln sehen. Vielleicht ist er noch da. Na na, dann los. Ja. ja. Vergiss deinen Rucksack nicht end. Ach, nein. <lacht> Komm, Timmy. Eifrig machten sich die Kinder auf den Weg. Im Hafen von Kirin sahen sie die Sea Witch liegen, das alte, aber noch immer seetüchtige Boot von Captain Higgins. Als sie den Bootssteg entlang liefen, kamen ihnen zwei junge Männer entgegen. <lacht> Anscheinend bringt das blaue Wunder deine grauen Zähne nicht in Schwung, oder? <lacht> Bis jetzt nicht, aber das wird sich wohl ändern müssen, wenn wir das Rätsel lösen wollen. Sonst feuert uns der Sender demnächst. <lacht> ja. Hey, Sie! Passen wir doch auf, wollen Sie laufen? Entschuldigung, Kinder, wir waren ganz in Gedanken. Hier, Sie haben eine Flasche blaues Wunder fallen lassen. Oh, danke, die brauchen wir noch. Vielen Dank. Ja, ihr seht auch so aus, als ob ihr die noch brauchen würdet. Los, komm. Captain Higgins ist an Deck. Ich sehe ihn. Ja. Captain Higgins! Captain Higgins! Hey. Ahoi, ihr Landratten! Ahoi! Wir sind gekommen, um Sie etwas zu fragen, Captain. Dürfen wir auf Ihr Boot kommen? <lacht> Erlaubnis erteilt. Danke. Timmy, du bleibst hier auf dem Steg. Einverstanden? Ja, danke. Aua, Dick. Tut mir leid. Hallo. Hallo. Hallo, Kinder. Es scheint heute ein Tag für Überraschungsbesuche zu sein. Wie komme ich denn zu diesem Besuch? Tja, wir wollten Sie gerne etwas fragen. Sie kennen sich doch gut aus mit Windstärken und Strömungen. Oh, muss ich wohl. Bin er ja lange genug Kapitän auf großer Fahrt gewesen. Wir haben vorhin eine Flaschenpost gefunden. Ja. Und nun wollt ihr wissen, wo die Flasche ins Meer geworfen wurde? Hm? Mhm. Woher mhm. wissen Sie das? <lacht> Weil die beiden jungen Männer, die eben bei mir waren, mich genau dasselbe gefragt haben. Was? <lacht> das gibt's doch nicht. <lacht> Ehrlich? Wissen Sie, wer die jungen Männer waren? <lacht> Keine Ahnung. Sie haben sich als Tod und Toby vorgestellt. Ja, und konnten Sie ihnen etwas sagen? Wir haben uns die Seekarten der Gegend angesehen, ein bisschen herumgerechnet und... Ja und, wo kam die Flasche her? Wahrscheinlich aus New Haven. Das hilft uns weiter, danke schön. Bitte, bitte, keine Ursache. Aber sagt mal, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass diese Flaschenpost echt ist. Ja, das wissen wir natürlich nicht genau. Aber wenn doch, wenn nun jemand irgendwo in New Haven gefangen gehalten wird. Ja, <lacht> Habt ihr immer so viel Fantasie? Glaubt mir, da erlaubt sich jemand einen Mord Spaß mit euch. <lacht> Vielleicht. Aber wir müssen das einfach überprüfen. Naja, vielen Dank für Ihre Hilfe, Captain Higgins. <lacht> Gern geschehen. Und viel Spaß bei eurer Gespensterjagd. Bis bald. Ahoi. Ja, danke nochmal. <lacht> Nachdenklich fuhren die fünf Freunde zurück ins Felsenhaus und versuchten unterwegs sich einen Reim auf die ganze Geschichte zu machen. Im Felsenhaus saß Tante Fanny gerade plaudernd bei einer Tasse Tee zusammen mit Constable Billings. Natürlich. So. Nein, danke, Fanny. Ich muss jetzt wirklich los. Oh, hallo. Oh, ja. hey, hallo. hallo, Kinder. Wie <lacht> Oh, das ist ja fein. <lacht> hallo, mein Guter. Ja, ist ja gut. <lacht> Konstantin Billings, was machen Sie denn hier? Ist was passiert? Oh, oh. Nein, nein, keine Angst. Heute bin ich nur ganz privat hereingeschneit. <lacht> <Ja>. <lacht> Und was gibt's bei euch Heldenneues? Neues? Gibt's schon einen neuen Fall für die diesjährigen Ferien? Ja, wir haben eine Flaschenpost gefunden. Mhm. <lacht> eine Flaschenpost? Seid ihr schon so gelangweilt und verzweifelt, dass ihr auf den ältesten Ulk an der ganzen Küste hereinfallt? <lacht> Ulk? Warum das denn? Und wenn sie nun doch echt ist und jemand unsere Hilfe braucht? Hm. <lacht> Ich wette, die Flasche war mächtig alt mit Siegelwachs verschlossen und enthielt einen Hilferuf von einem Schiffbrüchigen aus der Südsee. Nein, die Flasche ist eine von diesen neuen Limonaden. Das, das blaue Wunder, mhm. genau. Ha, na, das ist doch mal was Neues. Jetzt machen sich die Witzbeute nicht mal mehr die Mühe, die Flasche alt aussehen zu lassen. Aber zwei andere junge Männer haben doch auch so eine Flasche gefunden. Wirklich? Und die hielten Sie für echt? Keine Ahnung. Wir wissen nicht, wer die Typen waren. Aha, das dachte ich mir. Also, ich muss jetzt los. Danke für den Tee. Und euch rackern wünsche ich viel Spaß mit eurer Flaschenpost. Tschüss. Auf Wiedersehen, Constable Billings. Auf Wiedersehen, Constable. Tschüss. Bis bald. Ja, wahrscheinlich hat er recht. Mhm. <lacht> Hey, es ist 5 Uhr. Schalt mal das Radio ein. Äh, wieso? Was gibt es denn im Radio? Ja, TNT, eine echt witzige Radiosendung mit zwei jungen Moderatoren. Okay, mache ich. Los, willkommen bei TNT. Tja, was gibt's denn ne neues, Tobi? Das würde ich ja gern verraten, Todd. Aber ich fürchte, wir müssen unser Geheimnis noch ein bisschen für uns behalten und unsere grauen Zellen in Schwung bringen. Wir wollen ja nicht, dass jemand anders sein blaues Wunder erlebt, nicht wahr? Ganz recht. Das blaue Wunder bringt die grauen ja, Zellen in Schwung, da. nicht wahr? Wechseln wir das Thema und berichten erstmal vom ersten Tag der Regatta in New Heaven. Gleich nach der Musik. Bis dann. Ich werde verrückt. Die beiden sind die mit der zweiten Flaschenpost. Nee, da meinst du das. Bist du sicher? Überleg doch mal, Captain Higgins sagte, die beiden Männer, die bei ihm waren, hießen Todd und Toby. Ja, Ach, du hast recht, Julian. Aber was sollten die Andeutung, dass sie ihr Geheimnis für sich behalten wollen? Hm. Scheint jedenfalls, als würden sie die Flaschenpost ziemlich ernst nehmen. Also ich schlage vor, wir fahren morgens zum Radiosender und reden mit den beiden. Mhm. Ja, gute Idee. Ja, in Ordnung. Am nächsten Tag fuhren die fünf Freunde zu dem kleinen Radiosender von Kieran. Als die Kinder in der Empfangshalle des Senders eintrafen, lehnten zwei junge Männer lässig am Tresen. So, für uns wird Zeit. Hast du die Schlüssel? Ja, hier, Todd. Meinetwegen kann's losgehen. Ach, äh, Entschuldigung? Ja, bitte? Sind Sie, Todd und Tobi, von TNT? Hm. Sind wir. Möchtet ihr ein Autogramm? Nein. Nein. Wir möchten wissen, was sie von der Flaschenpost halten. Was wisst ihr denn davon? Wir haben auch eine gefunden. Ihr? So eine blaue? Keine Ahnung, wovon ihr da redet. Komm, Todd, wir sind spät dran. Okay, Tobi. Wiedersehen, Kinder. Na sowas? Lassen Sie uns einfach stehen. Warte mal. Ich frage mal die Empfangsdame, wo die beiden hinfahren, ja? Ja. Okay. Ach, Entschuldigung. Können Sie uns vielleicht sagen, wo Taz und Tobi hinfahren? Tut mir leid, das darf ich euch nicht sagen. Ach, bitte, Miss. Wir müssten die beiden nur kurz was fragen. Ja, es ist wirklich sehr wichtig. Naja, mhm. Na ja, also äh, die beiden beladen gerade den Wagen. Vielleicht erwischt ihr sie noch auf dem Hof. Alles klar. Dankeschön. Danke Vielen Dank. Sehr freundlich. Mhm. Die beiden Moderatoren standen auf dem Fahrzeughof vor einem Auto. Unauffällig näherten sich die Kinder und blieben in einiger Entfernung stehen. Timmy fiebte leise. Was? Timmy, kein Mucks? Naja, aber vielleicht wissen die mehr als wir. Vielleicht sind sie auch Spione. Spione? Von wem denn? Wer würde wohl Kinder in so einer Sache spionieren lassen? Vielleicht hat Mackenzie der alte Fuchs, die Kinder mit ein bisschen Taschengeld geködert, um was für ihn rauszukriegen. Mackenzie, Der Herausgeber der Zeitung von Kieran? Ich würde jedenfalls kein Risiko eingehen. Wir fahren jetzt nach New Haven und machen den Bericht über den zweiten Regattatag. Tja, und dann sehen wir uns da unauffällig ein bisschen um, ja? Ja, genau. Und jetzt kommen wir sind spät dran. Die Geschichte wird immer merkwürdiger. Also, irgendwas Komisches steckt auf jeden Fall in dieser Sache mit der Flaschenpost. Meint sie, wir sollten Mr. McKenzie danach fragen? Der weiß ja. wahrscheinlich auch nicht mehr. Naja, die beiden fahren jedenfalls nach New Haven und wollen sich dort umsehen. Ja. Also, ich schlage vor, wir folgen den beiden und sehen uns dort selbst ein bisschen um. Ja, ja. gute Idee. Ja. Ja. Jimmy, komm! Ja, los! Komm. Entschlossen fuhren die fünf Freunde mit ihren Fahrrädern nach New Haven. Sie fanden den Wagen des Radiosenders auf dem Parkplatz am Yachthafen. Direkt unter einer großen Werbetafel für die Limonade Das Blaue Wunder. Schön voll hier. Mhm. Man sieht mal schon wieder so eine Werbetafel. Hey, Timmy, Vielleicht bräuchten wir jetzt wirklich einen Schluck blaues Wunder, damit wir unsere grauen Zellen in Schwung bringen. Ja du auf jeden Fall. Mhm. Nein danke, ich verlasse mich lieber auf unseren normalen Spürsinn. Hallo Kinder. Ah, du links. Was machen <lacht> Sie denn hier? Na, sowas? Verfolgt ihr mich? Nein. <lacht> Hallo Timmy mein Alter. Ja, Was ich hier mache, ich sehe mir die Regatta an. Ihr nicht? Nein, wir verfolgen eine Spur. Eine Spur? Genau. Wie meint ihr das? Naja, wegen der Flaschenpost, die wir gefunden haben. Oh, jetzt fangt ihr schon wieder damit an. Also, Todd und Tobi halten sie anscheinend auch für echt. Mhm. Todd und Tobi, die beiden Radiomoderatoren? Genau die. Mhm. Na, dass die beiden auf diesen Ulk reinfallen, kann ich mir denken. Und wenn ja. es doch kein Ulk ist? <lacht> Es ist eine, glaubt mir. Ich bin als Junge selbst mal auf sowas reingefallen. Aber wenn wir was rausfinden, helfen Sie uns dann? Wenn Ihr Spürnasen irgendwas findet, was nach einem Verbrechen riecht, dann findet Ihr mich bis heute Abend beim Hafenmeister. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich möchte wirklich gern das nächste Rennen beobachten. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja. Viel Spaß noch. Tschüss. Vielleicht hat er ja wirklich recht. Ja, vielleicht aber auch nicht. Guck mal, äh, da vorne sind Tat und Tobi. Oh, sie interviewen gerade die siegreiche Mannschaft von gestern. Sieht aus, als wären die beiden noch eine Weile beschäftigt. Na, dann schlage ich vor, wir kümmern uns nicht um sie und stellen unsere eigenen Nachforschungen an. Ja, ja und genau. wo sollen wir der Anfang Dick? Also, wir gehen davon aus... Cecil wird gefangen gehalten, mhm. aber trotzdem muss er Gelegenheit gehabt haben, die Flasche ins Meer zu befördern. Ja. Ja, das wäre einfach, wenn er auf einem Boot ist. Also wenn er auf einem der regatta ist, dann finden wir ihn nie. Wer würde schon versuchen, jemanden auf einem Boot im Yachthafen gefangen zu halten? Stimmt, das ist viel zu auffällig. Jemand ja, könnte ihn ja schreien hören. Also befindet er sich wohl eher in einem Gebäude? Mhm, wahrscheinlich. Und zwar in einem Gebäude? Dicht am Wasser. Mhm. Hier gibt es eine Menge Häuser, die dicht am Wasser stehen. Aber nicht so viele, aus denen man ohne größeren Aufwand eine Flasche ins Meer werfen könnte. Hey, seht mal. Todd und Tobi sind mit ihrem Interview fertig und gehen zu ihrem Auto. Und sie gucken sich verstohlen um. Als hätten sie Angst, dass sie beobachtet werden. Mhm. Das ist ein ziemlich auffälliges Verhalten. Los, lass uns mal sehen, wo sie hinfahren. Ja, schnell. Holen wir die Fahrräder und folgen ihnen. Ja, ja los. Ja, Fünf Freunde schwangen sich auf die Räder und versuchten dem Auto zu folgen. Dies stellte sich als ziemlich schwierig heraus, denn Todd und Toby fuhren die steil ansteigende Straße zum Cliff hinauf, sodass die Kinder schnell aus der Puste kamen und schließlich das Auto aus den Augen verloren. Als sie den höchsten Punkt des Cliffs erreicht hatten, hielten sie ratlos ihre Räder an. Das ist kein Sinn mehr. Mist, wir haben Todd und Tobi verloren. Ja, und was jetzt? Also, es führen hier zwei Straßen ab. Beide laufen direkt auf das Cliff zu. Ich schlage vor, wir trennen uns und untersuchen die beiden Straßen so schnell wie möglich. Gute Idee. George und Anne, ihr nehmt die linke. Dick und ich fahren hier nach rechts. Alles klar. In Ordnung. Wir sehen uns die Häuser genau an. Das Haus, das wir suchen, muss direkt am Cliff stehen. Und falls einer von uns das Auto von Todd und Tobi sieht, werden die anderen sofort benachrichtigt, ja. okay? Okay. Viel Glück. Ja, euch auch oh, ich. Auch. Bis ja. dann. Na, dann wollen wir mal. Also, hier am Anfang der Straße kann unser Haus nicht stehen. Die Häuser sind viel zu weit vom Cliff weg. Stimmt, aber da hinten macht die Straße zum Cliff hin einen Knick. Ja, da könnten noch mehrere Häuser stehen, die in Frage kommen. Ja, lass sie uns ansehen. Also hier verläuft der Rest der Straße direkt am Cliff. Die vier Häuser, die hier stehen, könnten es alle sein. Hm. Ja, und wie kriegen wir jetzt raus, in welchem davon der Entführte ist? Die haben alle ihre Gärten zum Wasser hin. Wir müssten also irgendwie auf die Grundstücke, um zu sehen, ob die Häuser nah genug am Wasser liegen. Ja, genau. Aber wie? Vielleicht könnten wir den Besitzern sagen dass wir Fotos für ein Schulprojekt machen und, und ob wir in Ihren Gärten fotografieren dürfen. Ja, ohne Kamera. Die riechen doch sofort Lunte. Hm, stimmt. Hast du eine bessere Idee? Ehrlich gesagt, nein. Du, Julian, sieh mal. Da hinten kommt Timmy. Das kann nur eins bedeuten. Die Mädchen haben das Haus gefunden und Timmy geschickt, um uns zu holen. Ja, das denke ich auch. Los, lass uns zu Ihnen fahren. Ja, Los. Als die Jungen in die Straße einbogen, die die Mädchen untersuchen sollten, sahen sie schon von Ferne den Wagen der Radiomoderatoren vor einem großen alten Haus direkt am Kliff stehen. Vorsichtig schlossen Julien und Dick zu den Mädchen auf. Hey, ihr habt es also gefunden. Ja. Gut gemacht, Mädels. Nicht so Wenn Sie sollen doch nicht wissen, dass wir ihnen gefolgt sind. Dieser alte Villa ist ja ganz schön runtergekommen. Puh, ein ideales Verstehen. Mhm. Vielleicht sind Todd und Tobi auf der richtigen Fährte. Alle vier hielten sich in gebührender Entfernung und beobachteten, wie Todd und Tobi das Haus erst betrachteten, dann am Tor rüttelten und schließlich am Tor klingelten. Da, seht mal. Es kommt jemand zum Tor und spricht mit den beiden. Ja. Und jetzt geht sie wieder. Es scheint, als wenn die beiden nichts erreicht hätten. Komisch. Hm. Tott und Tobi fahren weg. Hm. Was sollen wir jetzt tun? Keine Ahnung. Hm. Timmy, was hast du? Was ist denn? <lacht> eine Dame mit einem Hund die Straße entlang. Und so wie Timmy sich auffällt, ist der Hund auch eine Dame. Timmy, Timmy, komm zurück. Hallo, Kinder. Ist das euer Hund, der da so begeistert von meiner Trixie ist? Ja, das ist unser Hund Timmy. Entschuldigen Sie bitte, wenn er etwas stürmisch ist. Timmy, aus. Benimm dich. Äh, wohnen Sie hier? Ja, Dürfen wir Sie etwas fragen? Ja. Kennen Sie die Leute, die in dem großen Haus da drüben wohnen? Direkt an der Klippe? Oh, jetzt fangt ihr auch noch an. Seit gestern seid ihr schon die Dritten, die mich fragen. Die, die Dritten? Was ist bloß so interessant an den neuen Nachbarn? Sie meinen, die Leute sind gerade erst eingezogen? Ja, sie sind erst seit einer Woche da und sie geben sich sehr geheimnisvoll, wollen mit niemandem etwas zu tun haben. Und sie vermeiden also jeden Kontakt? Allerdings, gestern wollte ich Sie willkommen heißen, aber Sie haben mich nicht einmal gebeten hereinzukommen. Und alle anderen, die am Tor klingeln, werden auch einfach abgewiesen. Ist Ihnen sonst irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Verdächtig? Ja, Sie meint, ähm, irgendwas Ungewöhnliches. Ja. Nein, eigentlich nicht. Außer, dass heute Morgen in aller Frühe ein Laster vorgefahren ist. Ein Laster? Hat er etwas gebracht oder abgeholt? Das weiß ich nicht. Ich pflege meinen Nachbarn nicht nachzuspionieren. Das wollten wir auch auf keinen Fall andeuten, mhm. Melanie. Dann ist es ja gut. Also Kinder, ich weiß zwar nicht, warum ihr euch so für dieses Haus und die neuen Nachbarn interessiert. Aber wenn er mich fragt, dann lasst ihr diese Snobs besser in Ruhe. Mmh, Dankeschön, Madam. Und einen schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich euch auch. Ja, ja kommt, Fixy. Vielen Dank. Wiedersehen, Wiedersehen. Ja. War nett, sie kennenzulernen. Mhm. los standen die fünf Freunde auf der Straße. Was sollten sie tun? Die Spur führte zu dem großen Haus am Cliff, Und es schien so, als wären sie nicht die einzigen, die sich für das Haus interessierten. Alle, die bisher versucht hatten, hineinzugelangen, waren gescheitert. Doch als sie plötzlich aus einem der Gärten einen kleinen Laster mit der Aufschrift Gärtnerei kommen sahen, hatte N eine Idee. Gärtnerei, das ist es. Was ist was? Willst du jetzt unter die Gärtner gehen? oder? Ja, genau. Wir klingeln am Tor und fragen, ob wir nicht ein Taschengeld verdienen können. Mhm. Mit Gartenarbeit oder Hausarbeit wie Abwaschen oder so. Ja, das gibt uns die Gelegenheit, uns im Haus umzusehen. Mhm. Tolle Idee. Los, kommt, Leute, wir versuchen es. Mhm. Die Räder lassen wir zu ja. So. Na bitte? Kann ich euch helfen? Wir wollten Sie fragen, ob wir sich ein paar Pants verdienen können. Wir können im Garten arbeiten oder in der Küche. Ja. <lacht> Tut mir leid, aber wir haben schon einen Gärtner. <lacht> äh, Ann, was ist denn? Was ist? Wie sollen wir jetzt nach Hause kommen? Wir haben doch kein Geld für den Bus mehr. Für den Bus? <lacht> wir sind. Psst, den Mund, ich, Verstehst du nicht? <lacht> Wir haben uns hier verlaufen und dann ist unser Geld gestohlen worden und jetzt können wir nicht wieder nach Hause. Es sei denn, wir könnten uns etwas verdienen. Ach so. Ja, ja genau. K können wir denn wirklich nichts tun, um uns etwas Geld zu verdienen? Ein bisschen. Also, äh. na schön. Meinetwegen, kommt rein. Oh, danke schön. Wir machen doch alles. Ja. Also, kommt mit ins Haus und ich teile euch eure Arbeiten zu. Ihr könnt hier zwei Stunden arbeiten und ich zahle jedem von euch ein Pfund. Das sollte wohl für den Bus nach Hause reichen. Na, kommt ihr nun? Ein Pfund? Das ist aber nicht... die Klappe, Dick. Wir sind schließlich nicht wegen des Geldes hier. Das ist ja gut. Du brauchst mir nicht gleich die Rippen zu brechen. Die junge Frau, die sich inzwischen als Celia vorgestellt hatte, führte die Kinder in das Haus. Die Räume wirkten hochherrschaftlich, aber sie waren nur spärlich möbliert, so als würde hier niemand wohnen. Julian und Dick wurden damit beauftragt, den Rasen zu mähen, während die Mädchen in die Küche geschickt wurden, um Gläser zu spülen. Und George, was meinst du, wozu Celia diese vielen Gläser braucht? Sie scheint hier doch ganz allein zu sein. Keine Ahnung. Vielleicht erwartet sie Besuch. Wir sollten uns im Haus ein bisschen umsehen. Ja, ja, aber erstmal spülen wir ein paar Gläser hier, mhm. bis Celia ja davon überzeugt ist, dass wir wirklich zum Arbeiten hier sind. Hm. Also, ich fange schon mal an, mich hier umzusehen. Ja? Ist gut. Mensch, George, guck mal, der ganze Kühlschrank ist voller Limonade. Du hast recht. Vollgestopft mit dem Blauen Wunder, die muss das Zeug ja echt mögen. Hm. Oder sie will es ihren Gästen anbieten. Möglich. Äh, äh, guck mal aus dem Fenster, Anne. Die Jungs sind gerade im Gartenschuppen verschwunden. Jetzt bin ich aber gespannt, ob sie was gefunden haben. Da kommt Dick angelaufen. Los, George, mach das Küchenfenster auf. Ja, warte. Dick, habt ihr was gefunden? Nein, im Gartenschuppen ist nichts. Was ist mit euch? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns umzusehen. Wir müssen warten, bis Celia beschäftigt ist. Ja, dann habt ihr jetzt eine Chance. Sie sitzt im Wohnzimmer und telefoniert. Gut, dann sehen wir uns jetzt um. Aber seid vorsichtig. Wo fangen wir an, George? Ich hab schon eine Idee. Komm. Tür. Sie ist offen. Psst. Ja, es sind nur ein paar Kinder. Und vielleicht stimmt ihre Geschichte wirklich. Wie? Das wäre doch ein toller Werbeeffekt, wenn ein paar Kinder die Lösung finden. Wir haben doch noch nicht einmal einen Hinweis bekommen. Sie verdächtigt uns, George. Sie weiß nicht, ob sie uns glauben soll. Ja. Und was soll das mit dem Hinweis bedeuten? Keine Ahnung. Wir haben keinen Hinweis, worauf bekommen. Lass uns suchen. In Ordnung. Hier. Ich habe den Zettel mit der Nachricht dabei. Mhm. Ich hoffe, Timmy kann mit dem Geruch was anfangen. Gute Idee, George. Timmy. Timmy, komm mal her. Ja, komm. Fein. Riech mal, Timmy. Und jetzt such. Los. Er läuft nach oben. Hinterher, George. Nicht so laut, Timmy. Das Turmzimmer. Gut gemacht, Timmy. Hallo? Ist da drin jemand? Ja, ich bin hier. Helft mir. Sind Sie Cecil? Ja. Haben Sie die Flaschenpost mit der Botschaft abgesandt? Ja. Bitte, holt mich hier raus. Das werden wir. Wir müssen nur den Schlüssel finden. Celia bewahrt ihn in ihrem Schreibtisch auf. Dann werden wir ihn holen und sie dann befreien. Beeilt euch. Ist gut. Ja. Anne, du bleibst hier und ich laufe runter und suche den Schlüssel. Mhm. Klar? Klar. Aber beeil dich. Ja, ich mach's so schnell ich kann. Und du, Timmy, läufst in den Garten und holst Dick und Julian. Klar? <lacht> i gdy Während George ins Erdgeschoss eilte, um den Schlüssel zu suchen, sprang Timmy durch das noch immer offene Küchenfenster hinaus und lief bellend auf die beiden Jungen zu, die sich mit einem alten Rasenmäher abmühten. Timmy, was, was ist los? Wenn so angesaugt kommt, dann ist irgendwas passiert. Los, Julie, wir müssen ins Haus. Vorsichtig. durchs Küchenfenster, Haha. ziehen ja uns nicht zu. okay. Kommt. Ja. die Treppe runter und versteckt sich hinter der Wohnzimmertür. Ja, bitte? Dick, ich kann Herrn oben am Treppengeländer sehen. Sie macht uns Zeichen, raufzukommen. Und George verschwindet gerade im Wohnzimmer. Lauf du rauf, solange Celia an der Tür beschäftigt ist. Ich schleiche mich zu George. Ja, okay. Was machst du denn hier? Ich hab dich hier reinschleichen sehen und wollte dir helfen. Brauchst du nicht mehr. Wir haben Cecil gefunden. Er ist im Turnzimmer eingesperrt. Der Schlüssel war im Schreibtisch im Wohnzimmer. Du hast den Schlüssel? Ja. Komm, wir schleichen nach oben mit Freien Cecil. Ja, aber leise. Ausgezeichnet. Ja, Dick, Gott sei Dank, dass euch nichts passiert ist. Constable Billings, was machen Sie denn hier? Genau. Hey, Tobi, die Kinder mit dem Hund. Die schon wieder. Ach nee, Todd und Tobi sind auch mit von der Partie. Haben Sie endlich rausgekriegt, wo die Flaschenpost hergekommen ist? Ja. Todt und Toby hier haben mir eine wirre Geschichte erzählt, in der es um eine Flaschenpost und einen Gefangenen ging. Das hat mich beunruhigt, weil ihr mir etwas Ähnliches erzählt hattet. Und da haben sie sich Sorgen um uns gemacht. Allerdings. Ich kenne euch doch und weiß, dass ihr euch ständig in irgendeinen Schlamassel begebt. Nein. Die ganze Geschichte wird sich umgehend aufklären. Ganz recht. Wir haben nämlich den Schlüssel zum Turmzimmer gefunden. Genau. Wir werden ihren Gefangenen jetzt befreien, Celia. Na, dann schlage ich vor, dass wir alle zusammen zum Turmzimmer hinaufsteigen. Äh, ja. <lacht> Aha. George, wie? wen habt ihr denn da alles mitgebracht? Ich nehme an, unser Plan ist fehlgeschlagen. Ganz und gar nicht. Cecil wartet im Turmzimmer dringend auf seine Befreiung. Hä? Äh, Ach, ist doch egal. Hier ist der Schlüssel. Sessi, äh, wir kommen jetzt rein. Nur zu. Kamera ab, Mike. Und hier sind sie. Die Sieger unserer Aktion Das blaue Wunder bringt die grauen Zellen in Schwung. <lacht> Wie bitte? Was? Was soll das denn nun wieder heißen? Also... Waren Sie etwa gar nicht eingesperrt? <lacht> nicht direkt. Ich habe ja nur wie Dornröschen darauf gewartet, dass jemand kommt und den Zauberbann bricht. Würden Sie mir mal bitte erklären, worum es hier eigentlich geht? Nur zu gern, Constable. Ich werd verrückt. Das alles war eine Promotion-Aktion vom Blauen Wunder. Wir Idioten sind glatt darauf reingefallen. Cut! Stop! Halt! Schnitt! Wir machen eine Pause und drehen später weiter, Mike. Zum Donnerwetter nochmal. Ich will jetzt endlich wissen, worum es hier zum Teufel eigentlich geht. Es ist ganz einfach, Mr. Billings. Dies ist, wie der junge Mann eben schon festgestellt hat, eine Promotion-Aktion. Ja, wir haben an alle Redaktionen von Zeitungen und Radios Flaschenposten geschickt. Wir wollten wissen, ob jemand schlau genug ist, herauszufinden, woher der Hilferuf kam. Hm. Und ob er genügend Mut besitzt, in dieses Haus einzudringen und den angeblichen Gefangenen zu befreien. Und der Befreier, der würde dann sein blaues Wunder erleben. Na, das kann man wohl sagen. Moment mal, also wenn Sie die Flaschen an Redaktion geschickt haben, wie ist denn unsere Flaschenpost auf die Felsenhinse gekommen? Das wissen wir nicht. Wahrscheinlich hat irgendein Redakteur das für einen blöden Scherz gehalten und die Flasche ins Meer geworfen. Dann war es also reiner Zufall, dass wir die Flaschenpost gefunden haben. Allerdings. Mhm. So, so war das ganz bestimmt nicht gedacht. Wir hätten nie damit gerechnet, dass die Flaschen Kindern in die Hände fallen könnten. Noch dazu Kindern, die so clever sind. Es ist wirklich toll, wie viel Grips und Mut ihr habt. Tja, die fünf Freunde sind nicht zu schlagen, nicht mhm. wahr? <lacht> Aber ich fühle mich wie vor den Kopf geschlagen. Oh Mensch. Also, die Geschichte ist ja unglaublich Das müssen wir unbedingt bei TNT bringen Das finde ich auch Ihr kommt doch in unsere Radiosendung, Kinder Ja, klar ja, natürlich. Auf jeden Fall ja, natürlich. <lacht> Aha. Und was passiert jetzt, wenn ich fragen darf? Jetzt bekommen unsere Detektive ihre Belohnung Ah. Belohnung? Was? was bekommen wir denn? Ja, Mike, schaltet die Kamera wieder ein, ja? Okay, danke Hier ist Cecil Milgram mit der Auflösung unseres Rätsels. Dies sind die fünf Helden, die gewitzt und mutig genug waren, einen Gefangenen zu befreien. Cecil, diese fünf Freunde sind wirklich ganz helle. Sie sind der beste Beweis für unseren Slogan. Das blaue Wunder bringt die grauen Zellen in Schwung. Ihr kennt doch das blaue Wunder, nicht wahr? Wir haben es schon mal probiert. Na <lacht> ja. sehen Sie, meine Damen und Herren, nur einmal probiert und schon arbeiten die grauen Zellen auf Hochtouren. Aber geschmeckt hat es uns eigentlich nicht. Genau, wirklich. wirklich. <lacht> und einen sonnigen Humor haben sie auch. Als Belohnung für Ihren Mut und Ihren Tatendrang werden die Kinder in unsere Werbesendung eingeladen. Sie bekommen Jahreskarten für das Wissenschaftsmuseum in London. Und natürlich das Beste, Sie werden ein Jahr lang umsonst mit unserer Limonade beliefert. Oh. Nein. Denn vergessen Sie nicht, meine Damen und Herren. Das blaue Wunder bringt die grauen Zellen in Schwung. <lacht> oh nein! Ein Jahr lang. Ich hasse das Zeug. Ich auch. Cut! Stopp! Halt! Aufhören! Wir sind hier jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir.